Molt Aire, aire, aire, aire, aire, aire. Així que amb un tren al futur comença un nou programa de dignitat real. Des que el passat dissabte s'amatia pel Canal 33 el documental Ciutat Morta, les notícies i informacions al voltant dels fets del 4 de febrer de 2006 a Barcelona no s'han deixat de succeir. Ja els n hem parlat tota la setmana, però volem recordar que els fets es remunten al 4 de febrer del 2006. Una festa a una casa ocupada del carrer Sant Pere, més baix de Barcelona, acaba amb una baralla amb la policia. Durant els aldaruls, un agent de la Guàrdia Urbana és ferit per l'impacte d'un objecte al cap i acaba en estat de coma. La versió oficial dels fets immediatament després de l'incident coincideix amb la de la majoria dels testimonis presents. Algú va tirar un test des d'un dels balcons de la casa que va impactar el cap del policia. En un, les declaracions que fa, es fan el matí següent l'alcalde de la ciutat, en aquell moment Joan Clos, dona per vali d'aquesta versió dels fets. Inexplicablement, unes hores més tard, la policia canvia la història, elegant que la gent en realitat havia estat ferit per una pedra llançada en horitzontal des del carrer. Abans de que la policia canviés la versió dels fets, tres nois havien sigut víctimes de tortures a una comissaria de la Guàrdia Urbana. Les seves denúncies van ser desestimades en aquell moment. Tres metges forenses van declarar al judici que era impossible, que l'impacte que va provocar el transmetre traumatisme al cap del policia vingués d'una pedra llançada en horitzontal. Només el forense de la policia plantejava aquesta possibilitat que fou corroborada per Víctor Bayona i Becari Samiang. El test va desaparèixer després de la versió dels fets. Aquella mateixa nit, Patrícia Heras i Alfredo Pestrana tenen un accident de bicicleta mentre tornaven d'un sopar. Com que Alfredo Sagnamol algú avisa amb una ambulància que els porta a l'Hospital del Mar on cop allà, Patrícia és identificada per uns policies que venen dels incidents del Sant Pere més baix, com a responsable d'agressions contra els agents. Patrícia i Alfredo asseguren en tot moment que no havien estat allà. L'única prova que es grimeixen els policies per inculpar a Patrícia és el pentinat que porta. Al judici, Patrícia és condemnada a tres anys de presó. Després de passar-hi alguns mesos i en entrar al tercer grau penitenciari. Patrícia es tira d'una finestra per acabar amb la seva vida. Com els dèiem des de la missió dissabte passat del documental Ciutat Morta en el qual es recullen aquests fets el cas 4F torna a estar més d'actualitat que mai. És per això que avui parlem amb Jesús Rodríguez periodista del setmanari La Directa un dels mitjans que mai s'han deixat de fer raó del cas 4F després, com explicava avui mateix La Directa, que ho fes per primera vegada el diari Massala. Jesús Rodríguez, bon dia. Bon dia, bon dia. Bon dia. Li deiem benvingut a Dona Mediterrani. En primer lloc, com s'aconsegueix la l'emissió d'aquest documental? Sabem que ha estat un procés llarg de negociacions amb Ràdio Televisió de, de Catalunya. que Hi ha hagut una, una censura de cinc minuts, justament on, on sortia vostè, explicant també qüestions relacionades en aquest cas. En tot cas, com, com s'ha aconseguit, finalment, que la televisió publia catalana mateixa aquest documental i quines han estat les dificultats en aquest sentit? El procés ha estat molt llarg, més d'un any de, de negociacions amb els responsables de programació de Televisió de Catalunya, Eh, aquest any de negociacions eh, va quedar encallat eh, perquè es anava plaçant la data d'emissió, de malgrat que els responsables del programa, Sala 33, que, que dirigeix eh, Àrex Molina, tenien tota la disponibilitat i, i van creure des d'un primer moment en l'audiovisual, el, en entreure'l, en, en, entreure en, en emetre'l per, per Televisió de Catalunya. Hi havia un punt de, de la... De, de la de la cadena jeràrquica administrativa dintre de la televisió, com mai vam saber on era aquest punt, que s'encallava i que impedia que això es concretés en una data. Eh, hi va haver una compareixença del director eh, de TV3 a la comissió eh, de control dels mitjans audiovisuals del Parlament de Catalunya, ara fa eh, tres mesos, i en aquesta compareixença, eh, des de la CUP al Parlament de Catalunya, David Fernández li va eh, criticar al director de TV3 que si això estigués encallat, que on estava el problema d'aquesta missió, que si s'estava evitant, estava intentant impedir aquesta missió. El director va dir que no hi havia de problema, però que s'havia perdut eh, el contacte amb la productora, que ja no s'estava parlant amb la productora des de feia mesos, eh, i, clar, les seves paraules el delataven perquè hi havia moltes proves documentals que la productora estava parlant amb els caps de programació de TV3 uh -huh. eh, fins i tot un parell de dies abans d'aquesta compareixença del director de, de l'emissora. I això, finalment, va fer que, que, el, que el propi director... Eh, no sabem si no li havia entrat més bé la informació de com estaven les negociacions amb la productora o si hi havia una voluntat real de, de no emetre eh, aquest documental, però les, es va quedar... I mateix va quedar contradit per les seves paraules i per les proves que havia de que s'estava negociant amb la productora, i finalment tot es va accelerar i la pròpia directa de t 3 va, va considerar eh, d'emetre el documental quan abans millor i es va posar la data del 17 de geni. Durant aquests dies s'ha parlat molt també de la censura de, de 5 minuts d'aquest documental, justament on, on surt vostè. perquè què van censurar concretament aquests 5 minuts? 1-centsurat perquè hi va haver una demanda presentada pel, pel responsable del Servei d'Informació i Documentació de la Guàrdia Urbana de Barcelona, l'ex responsable, que ara mateix ja no ho és, eh, ara és el cap eh, de la policia local de Galvà, quan hi va haver el canvi de, de govern a l'Ajuntament de Barcelona, molts responsables de l'Ajuntament de Barcelona, sota ordres del Partit Socialista, van canviar eh, la seva, els, les, els seus càrrecs i van anar a ajuntaments del Partit Socialista quan va arribar a Convergència l'Ajuntament. I un d'aquests que va canviar va ser aquest senyor. Doncs aquest senyor presenta una, una demanda eh, dient que les imatges que apareixen en el documental, aquests 5 minuts on ell apareix, eh, són un atac a la seva imatge eh, són un, un greu ja al seu honor eh, perquè considera que aquestes imatges eh, estan incorporades en un expedient judicial i que han estat eh, filtrades de manera <coughs> irregular eh, això ho presenta davant d'un bitjat de dir que aquestes imatges no estan fent de manera de regular, sinó que són imatges incorporades a un sumari. Eh, com tots els sumaris, quan s'aixeca el secret de sumari, eh, la seva informació és pública i estem acostumats i així ha passat en moltíssims casos de, de sumaris judicials que quan els mitjans de comunicació en tenen accés doncs donen eh, en als mitjans, tant sigui vídeos com àudios, com el contingut escrit d'aquests sumaris, i l'expliquen a l'opinió pública perquè sigui transparent i es conegui. I per tant, és el, exactament el mateix que vam fer nosaltres. Quan aquests sumari es va aixecar, vam incorporar aquestes imatges en el, en el documental. Són imatges que serveixen Eh, per demostrar que aquest senyor és el, era el cap d'informació era el responsable de fer els informes per l'alcalde eh, i és això el que buscàvem saber qui era aquí eh, en tot aquest eh, conflicte i saber qui, qui havia informat a l'alcalde de Barcelona o els responsables de màxims de la Guàrdia Urbana sobre la primera versió eh, del test que, que va caure des de la casa això aquest senyor eh, considera que és un greu contra ell presento una demanda al jutjat i el jutjat acorda eh, aquesta censura de 5 minuts i l'acorda la, mitjançant un, una interlocutòria de mesures cautelars que obliguen a la productora a treure aquests 5 minuts sota l'amenaça de si no el retira eh, li imposen una sanció de 90.000 euros. Aquesta, aquesta interlocutòria també és comunicada a TV3 i, i per tant es veuen obligats a, a retirar aquests 5 minuts. Ens entra ara mateixa en connexió telefònica també Xavier Artigues, coordinador del documental Ciutat Morta i membre de la productora Metro, Metro Muster. Eh, li demanem amb ell eh, concretament aquests eh, 5 minuts censurats que ara ens en, ens en parlava Jesús Rodríguez. Creu que la, la, la, el fet que hagin estat censurats eh, per part de la justícia forma part de la mateixa trama judicial, policial, política que s'ha anunciat en el documental? O hi ha alguna justificació legal realment per per censurar aquests cinc minuts? A veure, o sigui, no, no crec que de forma conscient i organitzada sigui part de la mateixa trama, però sí que respon a la mateixa lògica i al mateix sistema. Eh, estem parlant d'un sistema que el que busca és la impunitat de, dels cossos policials quan tenen actuacions d'aquest tipus, i en aquest sentit doncs, sí que hi ha un modus operandi determinat, que, que es posen a marxa cada cop que hi ha una denúncia d'aquest tipus, que el que fa és demanar ajuda als poders polítics, i en aquest cas judicial, doncs perquè, perquè imperia el silenci sobre aquestes actuacions. En aquest sentit, doncs, sí que és part de la mateixa estratègia, però és que clar, estem parlant de tot un, de tot un sistema, no? Mm -hmm. Més enllà de, de l'evident qualitat i interès del, del documental Ciutat Morta és obvi que el bloqueig durant molt de temps d'aquest documental en primer lloc Després, la, la censura d'aquests 5 minuts han provocat un rassoma ideètic bastant major del que podria haver tingut si aquest documental s'havés emès en el seu moment i sense cap episodi de, de censura. Després de tot això, els mitjans de comunicació de masses convencionals han començat a canviar la seva, la seva actitud respecte, respecte al cas, pel que fa al moment en què es van produir els fets, quan es silenciava tot el que estava passant en el si de la Guàrdia Urbana i, i del sistema judicial... Totalment, I, i és una cosa que celebrem, però que al mateix temps doncs, no podem evitar que ens, que ens faci certa ràbia. No? Vull dir, no oblidem que portem 9 anys denunciant aquests fets. La directa, que és el mitjà que, que ha estat denunciant això des del primer moment, va treure la primera notícia sobre el cas 4F, em sembla que el, el mateix 4 de febrer o el dia després, on ja s'anunciaven moltes de les irregularitats que... Que, que es preveien que hi hauria en aquest cas. I, i clar, vull dir, ara doncs està molt bé que, que el personatge es compri la raó, la surti donant-nos la raó, però tots ens preguntem per què en el seu moment li van fer el joc a, a la tesi policial i, i, i per què no, no van fer la seva feina, la feina que haurien de fer per vistes d'investigació i tertulians, defensant la presumpció d'innocència d'aquestes persones. Jesús Rodríguez, Xavier, digues, qualsevol dels dos podeu respondre en qualsevol moment. Jo vaig llançant preguntes, com que és telefònic, a vegades és més difícil coordinar-ho, però us informo que en qual. En relació a això, això que ara, crec que hi ha una, una certa resposta, això, en, en el poder que ara mateix a Catalunya. O sigui, el Partit Socialista de Catalunya ha perdut poder a pràcticament totes les administracions eh, i això es nota. Els responsables eh, màxims polítics... De, de tot el que va passar en relació al 4F i, sobretot, no tot el que va passar, sinó de com es va tractar això, com es va tractar la informació, eh, què és el que es transmetia als mitjans i com aquests mitjans ho explicaven. Eh, eren responsables de, del PSC, eh, tant en els mitjans de comunicació públics, les corporacions diverses eh, que estaven eh, governades pel, pel PSC, com eh, en, en els mitjans eh, privats on tenia gran influència i gran pes a eh, aquest partit. La pèrdua de poder del PCC a Catalunya eh, també explica el canvi, el posicionament que han tingut eh, molts periodistes ara en tractar aquest tema. No? Eh, no? Tenm en sí. compte que la, la, les figures principals eh, d'aquest cas a les que tothom li està demanant explicacions eh, són Joan Clos, són Jordi Hereu, són persones eh, rellevants eh, dintre de la trajectòria del partit. És evident que el tractament mediàtic i informatiu de la qüestió és molt important perquè les coses surtin a la llum i a partir d'aquí, sobretot, perquè passi el més important, que hi hagi investigacions judicials, policials o polítiques, si cal, independents. Què, què creus? Què, què us, us ensumeu sumeu que, que es farà al respecte? Creieu que s'intentaran al fons de la qüestió en aquest àmbit, policial, judicial, polític? Pencen que serà així, però sobretot perquè uh, de cara... A... Jo crec que els primers interessats amb això és la pròpia Guàrdia Urbana de Barcelona, perquè tenen un company del cos que va ser greument ferit, que avui en dia encara en pateix les conseqüències, i si realment volen que es faci justícia per la gent Juan José Salas i, i, que, i que tingui la sensació de, de que s'ha trobat el verdadero culpable de, del seu malaurat estat doncs són ells els que han de pressionar perquè s'obli el cas, perquè s'investigui bé, a no ser que els hi valgui uns condemnats qualsevol eh, i no vulguin fer justícia. O sigui, si aquesta gent doncs, realment creu en la justícia, doncs com a mínim han de demanar que es revisi, que es revisi, no, no, no s'ha de tenir por a això, perquè no, no, no hi ha res a perdre. En tot cas, correm el perill de que es torni a revisar el cas, de que es torni a fer el judici i que resulti que tenen raó, que, que, que això va ser així com diuen. Però si s'hagin generat tants dubtes, els primers interessats haurien de ser ells i no haurien de tenir cap mena de por. Mm -hmm. ja hi, ha un, hi ha un problema corporatiu claríssim en relació a això. que sí, Jo també penso que, que en relació al cas concret del 4F podria haver-hi molta gent interessada en que, en que se sabés la veritat, però això probablement desencadenaria un, un dubte estructural de com funciona eh, el sistema, de com funciona internament la policia, de quins sistemes de control hi ha, de què va passar amb les tortures en aquests nois. I aquest dubte eh, que generaria és el que està fent que hi hagi una part de, del cos de la Guàrdia Urbana que estigui fent un tancament corporatiu. Ara mateix hi ha una, una batalla dins del cos entre els sectors... Eh, més proclius a que s'investigui, a que s'obri el cas, a que se sàpiga la veritat, a que s'airegi tot absolutament, i el sector més tancat que vol eh, que, no es, que no es revisi, que no es digui res en relació, cap novetat en relació al cas. No? Tenim una batalla entre el sindicat eh, de policia local, el Sapol, eh, que està pel tancament absolut del cas, Eh, i comissions obreres que ahir a la tarda traia un comunicat demanant que es fes una investigació i assenyalava concretament a eh, l'intendent major de la Guàrdia Urbana, Evelio Bàsquez com la persona que va impedir que aquesta investigació en el seu moment es fes. Aquest matí eh, a TV3 han entrevistat a Evelio Bàsquez i el primer que ha fet eh, aquest comandament és eh, dir que aquell eh, sergent que ahir va aparèixer a, a través de diversos vídeos a YouTube eh, denunciant que sí, que ell havia estat testimoni, que ell sabia que hi havia abusos i que hi havia tortures en algunes dependències per part d'alguns agents de l'obra urbana, doncs aquest senyor, aquest sergent, eh, doncs l'ha amenaçat de presentar una querella en contra seu. No? Jo crec que aquestes paraules d'aquest comandament de Villar-Basquet són una manera de de dir a la resta d'agents del cos aneu amb compte que si trenqueu el silenci i que si dieu quelcom que no sigui la versió eh, oficial no aneu amb compte perquè estem disposats a carallar-nos no? per tant la resolució del cas el desllorigador una mica està dintre del propi cos de la guardia urbana Després parlarem també de, de les paraules d'aquesta gent en relació a un altre cas estem parlant amb Jesús Rodríguez, periodista de la directa el mitjà de comunicació que més impetu ha posat en la investigació d'aquests fets i també amb Xavier Artigas, coordinador del documental Ciutat morta, justament el que el ara ha posat un altre cop sobre la plana mediàtica aquests, aquests fets anem a escoltar el tràiler del documental abans de continuar A y señores, los que torturaron, los que escribieron los informes, los que redactaron las falsas acusaciones, los que sin ningún tipo de humanidad o vergüenza mintieron para legitimar este asqueroso entramado de corrupción e intereses políticos. Todos ustedes algún día desearán no haber nacido. A la sombra se cobija el amo y señor de esta ciudad muerta. Me mira los ojos cuando paso, camina despacio junto a mí y me vigila. Después, especialmente de lo de patio, yo busco venganza. Y lo tengo claro, o sea, hay gente que... La justicia para mí ha perdido sentido y yo ahí... Con cierta gente o instituciones o conceptos sí que busco venganza. Atri fue el momento más traumático de mi vida bien, el sol se puede tapar con las manos pero sigue estando allí es decir, los sistemas fallan lo que pasa es que no es admisible plantearse que el sistema falla porque entonces hay que cambiar el sistema Això, com dèiem, és un és un bocí de, del tràiler d'aquest documental un documental que per cert va ser el més vist de la història de, del Canal 33 el documental més vist de la història del 33 per qui no l'hagi vist sàpiguen que el poden trobar a YouTube i a més sense la censura amb la que finalment es va poder emetre a TV3 Jesús Xavier on podem trobar aquest documental a la mateixa internet per l'audiència que no l'hagi pogut veure quan es va emetre per la televisió pública de Catalunya? Nosaltres tenim un compromís amb, amb tota la gent que ha portat a, en el crowdfunding d'aquest documental, però també a tots els familiars i, i família i gent al voltant del que es pot treure, que és alliberar la pel·lícula a la xarxa. És una cosa que sempre hem dit. Si ho hem postergat és per, perquè volíem que anés a festivals de cine i l'obertura de la xarxa era incompatible. I ara ja, doncs, arribat d'aquest punt, el 4 de febrer, que és la data simbòlica, celebren 9 anys del cas, doncs, farem aquest alliberament a la xarxa. És cert que hi ha ja, amb tot el rebombori que hi ha hagut, han aparegut còpies, eh, que alguna gent ha pujat a, uh -huh. a, diferents, pla... a diferents plataformes, de qual cosa doncs, no, no, no ens molesta perquè la pel·ícula té llicències lliures i representa que la gent ho pot fer. Sí que per part nostra esperarem el 4 de febrer perquè tenim aquest compromís i llançarem una, una versió amb bona qualitat. Les que corren ara doncs, són bastant precàries. Uh -huh. Però a més a més eh, la pel·lícula em sembla que TV3 té previst tornar-la a metre en breu. Eh, a més a més estarà als cinemes Texas de Barcelona a partir de aquest divendres, i en algunes plataformes d'aquestes de, de Video on Demand, com Filmin o Yombi, també, també es poden veure en bona qualitat. Ara mateix, eh, quin és l'objectiu, tornant una mica al, al cas del qual parla el documental, quin és l'objectiu que persegueixen les víctimes i les famílies? Ara sentíem una de les víctimes d'aquest cas que deia jo cerco venjança respecte d'alguns de, de dels estaments que, que són responsables d'aquesta situació. L'objectiu de les famílies de les víctimes és trobar eh, els culpables dels fets o que es faci justícia amb els seus familiars, que, que surti a la llum aquestes irregularitats que es van cometre en la investigació. Quin és l'objectiu concret que cerca? Jo, escoltant una mica el que diuen eh, doncs la, el Rodrigo, el que diu la Mariana, uh -huh. el que diuen les, les amigues de, de la Patria, jo crec que tenen més eh, la sensació de, de voler eh, fer una justícia social eh, que no s'ha fet als tribunals, eh, més que voler que algú altre pagui la pena que ells han pagat per duplicat, no? Eh, això ho explica molt, molt bé el Rodrigo quan no? parla de la venjança per ell la venjança és, és, és demostrar que el que ell van fer és un muntatge és demostrar que amb ell el van torturar eh, però sí que té un punt eh, ell de, de dir eh, no tinc la de que ningú més hagi de pagar eh, per això eh, perquè jo he patit molt perquè jo ho he passat molt malament Eh, tot i saber que, que l'autor material eh, dels fets no és ell eh, sí que té aquest punt de dir eh, no, no li desitjo a ningú que passi pel que, pel que jo he passat no? aleshores eh, jo tinc la impressió escoltant els, els seus testimonis les seves paraules eh, havent, havent bé, doncs que, que més aviat el que, el que volen és, és que es pugui demostrar eh, que ells eh, han patit eh, per una cosa que no han fet Eh, I, a més, això ha passat perquè hi ha hagut una, una trama eh, policial, política, judicial, eh, que ha fet que, que això sigui possible. I desmuntar aquesta forma de funcionament del sistema és el, és el seu objectiu, que ningú més hagi de passar eh, per una pena eh, de, per alguna cosa que no ha fet. No? Però clar, no sé si hi ha prou informació sobre la taula per, per arribar a condemnar a la persona responsable dels, dels fets o si sigui, aquest és forma part d'aquest objectiu o, o suposa passar per aquí per, per, poder, per poder alliberar responsabilitat a les altres persones i que es faci justícia amb elles. Una cosa seria demostrar que el que va passar... Eh... Un segon, que esteu, esteu parlant els dos. A veure, Xav... ah, perdone, no Comença Xavier i, ara, i, ara, i ara, ara passarem amb el Jesús. Xavier, digues. Sempre diem que el documental, aquesta no és la història de Juan José Salas com acaba eh, tetraplègic per un impacte amb un test, la qual cosa doncs, és una història molt greu i molt interessant per tractar en un documental, òbviament, però nosaltres no, no narrem aquesta història. Podríem haver fet, però vam escollir explicar una altra cosa, que és el relat d'unes persones que van ser eh, torturades i després eh, no van tenir cap garantia ni, ni es va respectar la seva presumpció d'innocència acusada és una cosa que no van fer. Uh -huh. L'història que nosaltres relatem a Ciutat Morta és aquesta. Aleshores, el que nosaltres sempre estem intentant és que aquestes persones eh, es reobri el cas de tortures, de la denúncia que ells van posar en el, mat en el mateix dia, i que reconegui la seva innocència. Aleshores, en aquest sentit, eh, el tema de qui va tirar el test... És un, és un tema paral·lel per nosaltres, eh, és un, una cosa tangencial, per dir d'alguna manera. Òbviament ajudaria a reobrir el cas i a reconèixer la, la innocència d'aquestes persones, però no, no tenim com a objectiu anar a buscar qui és aquesta persona i denunciar-ho, i, i, uh -huh. això ha de ser feina de la Fiscalia, no nostra. Jesús, ja vas a comentar alguna cosa també? Eh, sí, no, només apuntar això i apuntar el fet que que, clar, que han passat eh, molts anys, que aquests fets estan prescrits, eh, que la Fiscalia i el, i el Poder Judicial té un, una, una certa tendència, uns certs mecanismes d'autoprotecció per no reconèixer que cometen errors, i que ara mateix, per exemple, tenim casos eh, aquí a Barcelona de persones que van ser condemnades Eh, en, en altres procediments eh, per, per temes de violacions que després amb l'ADN s'ha demostrat eh, que aquestes condemnes eren falses però malgrat això eh, doncs no se'ls no se ha revisat el cas. No? Uh -huh. Hi ha un cas que sí que s'ha revisat però n'hi ha dos que no s'ha revisat malgrat haver-hi proves tan contundents com l'ADN. Eh, amb això vull dir que el, que el sistema judicial quan emet una sentència i aquesta sentència és ratificada pel Tribunal Suprem eh, que això faci marxa enrere i es reconegui, no que hi ha una altra persona que és culpable, sinó que al mateix temps es reconegui que el sistema ha fallat i que el sistema pot condemnar persones innocents, és molt difícil. Malgrat que això sigui molt difícil, sí que pensem que el, les administracions que van estar involucrades en aquests fets han de fer una revisió de tot el que van fer, han d'investigar què és el que va passar, han d'explicar l'opinió pública perquè hi ja va haver fils eh, d'aquest cas que no es van investigar, no només que no es van investigar, sinó que es va tapar aquelles mm -hmm. parts eh, que no interessava investigar, com és el tema de la, de la recollida de, de totes les proves eh, de materials que hi havia davant de la casa, no? com, es, com es va escombrar tot, es va fregar tot, es va treure totes les restes, i no es va poder recollir ni si hi havia un trastetet, ni si hi havia una pedra, i en canvi es va aportar en l'expedient una bossa amb unes pedres, que després en el judici es va saber que no eren del lloc dels fets, sinó que s'havien recollit uns 200 metres més enllà perquè els agents van considerar que unes pedres podrien servir perquè el jutjat es fes una idea de com eren els objectes que s'haurien utilitzat. Una cosa fictícia que es va muntar eh, doncs per intentar... Per aquestes persones... Eh, aquest coses, eh, eh, Aquests elements s'han doncs, multiplicat, en aquest cas. No només hi ha el tema de les pedres, hi ha eh, doncs, el tema dels testimonis denegats, el tema de la, les paraules dels facultatius mèdics que quan arriben al lloc dels fets ja ens diuen també que ha sigut un test. Eh, hi ha molts elements al llarg de tot el procediment eh, que exemplifiquen molt clarament que totes les capes de l'administració involucrades en el cas ho van fer cas unís o van intentar capar o ja al ja final va bé que la sentència anés en aquesta línia precisament perquè l'edifici era de titularitat eh, municipal i en cas de que s'hagués demostrat en el relat dels fets que l'objecte eh, havia caigut des de dins de l'edifici, la responsabilitat civil subsidiària dels fets hagués estat del propi Ajuntament de Barcelona. Tots aquests elements configura en un escenari el que fa que no hi hagi cap administració que vulgui involucrar-se en l'investigació del cas i ja vagi bé trobar uns caps d'aturc que de cara a l'opinió pública es pugui demostrar que s'ha investigat, s'ha arribat fins al final i hi ha uns culpables dretes. Així és com estan les coses i aquest de dematí, Xavier Artigas, la, la productora Metro Muster, anunciava que aquesta nit al programa Punt Cat de TV3 s'emetrà el vídeo del testimoni que surt encaputxat al documental i que diu saber quina, quina és la persona responsable de, dels fets i no les que, les que han estat acusades i condemnades. Què portarà de nou aquest testimoni en el cas i en aquesta trama que s'està investigant, en aquesta investigació i en, en el fet que s'estiguin traient a la llum aquests fets? corroborarà una cosa que nosaltres en el seu moment vam considerar que no calia, no calia insistir-hi, que és simplement que algú va tirar el test que aquesta persona existeix i que, i que és una persona doncs, si més no coneguda per determinada persona que ho que ho indica, vull que no és un rumor. Nosaltres eh, mm. vam decidir en eh, retirar aquest testimoni del documental, tot i que en una primera versió sí que hi apareixia. De fet, eh, vam fer algunes projeccions on apareixia aquest testimoni. I vam decidir retirar-lo perquè trobàvem que es rebondava en la, el que relata la pròpia història, és a dir, que nosaltres no tenim cap de que algú va fer aquest llançament del text i també perquè per pel que et comentava abans, que és que desviava molt l'atenció cap a la culpabilitat d'aquesta persona doncs que havia llançat el test i que havia ferit aquest policia, quan en realitat nosaltres volíem relatar uns altres fets, que és el del tracte totalment injust que van tenir les víctimes, eh, les, també víctimes del 4F, que van ser acusades d'una cosa que no havien fet. Aleshores, degut al rebombori que s'ha generat i que molta gent ho està demanant, nosaltres no tenim cap problema amb, amb, amb tornar a recuperar aquest testimoni que la gent doncs, el, el conegui, que això existeix. Jesús Rodríguez, Xavier Artigas, ens queden dos preguntes, els demano brevetat perquè ja ens passem de, del temps, eh? però en tot cas les volem fer perquè les considerem importants. En primer lloc, des de l'admissió del documental, molts partits polítics s'han afanyat a demanar la reobertura del cas 4F. Alguns d'ells estaven al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona quan van succeir els fets per a Templo Iniciativa per Catalunya Verde. Donen credibilitat a les seves intencions? Eh, a veure, aquí tothom ha canviat eh, d'opinió i de posicionament com, bueno, com ha volgut al llarg d'aquest temps. No? Jo recordo una conversa, perquè la vaig tenir jo mateix, eh, el, ara fa doncs, més de set anys, amb el propi regidor de l'Ajuntament d'Iniciativa, Ricard Gomà, eh, en relació a, a, a tots aquests fets, que nosaltres ja estàvem investigant, eh, i, i li vaig demanar... Eh, si podia fer algun tipus de gestió amb el PSC eh, per veure doncs, eh, si, si hi havia altres elements, altres versions, altres eh, proves, eh, perquè fons, teníem la convicció de que, de que això anava per una altra banda, no? que la versió oficial no, no era la correcta. I, i la, la resposta en aquell moment eh, doncs, va ser que, que era molt difícil apretar el PSC perquè hi havia un equip de cobertes dintre del curs d'història, el PSC tenia 15 regidors, iniciativa en tenia 5, eh, hi havia un pacte de govern i això dificultava doncs, que ells poguessin apretar i que només controlaven la seva àrea, que era l'àrea de benestar social. Eh, això va ser així, va ser així en, a, en, aquell, en aquell moment i això era una cosa molt habitual que passava en els governs eh, tripartits de l'època on el pes principal del poder el tenia el PSC, i Esquerra Republicana i Iniciativa molts ajuntaments, com era el cas de l'Ajuntament de Barcelona eh, jugaven un paper una mica de conversa eh, això eh, també s'ha reproduït en el cas de, de, de, dels partits no? aquest canvi de, de posicionament aquests uh -huh. dies no? avui, per exemple, el Parlament de Catalunya votarà una moció per unanimitat de tots els grups, fins i tot el Partit Popular on es demana Eh, que hi hagi una reobertura del cas. No? i Per tant, canviant molt les coses, existeix el passi del documental. Clar, però no sé si consideren que aquesta, aquest canvi de posició respon a, a realment una intenció d'investigar aquesta mena de fets o a una postura de cara a la galeria. Li demano perquè aquesta mateixa setmana un ex sergent de la Guàrdia Urbana, com vostè comentava fa una estona, ha trencat el seu silenci i ha revelat informació d'un cas de presumptes tortures a tres joves del barri de Gràcia de Barcelona. Sembla ser que els maltractaments i, i l'encobriment entre la policia i el sistema judicial era més habitual, inclús també, el silenci polític que hi havia al voltant d'aquestes qüestions quan es denunciant Aquest cas d'aquests tres joves de Gràcia havia estat denunciat en múltiples ocasions públicament, però mai hi havia hagut ni una investigació política en, en profunditat. Creuen realment que, que hi ha intenció d'acabar amb aquestes situacions dins la Guàrdia Urbana? Mm, no, si jo no, mm. és que hi ja ha un ràmbit de fer-ho per avió. Xavi, un segon, ara, ara li donarem la paraula a Xavi Artigas. Primer, Jesús Rodríguez. Digues, Jesús... El context actual, doncs, eh, d'un canvi de, de, de l'opinió pública, d'una major exigència de transparència, una major exigència d'investigació, una major sensibilitat eh, cap a les qüestions eh, relacionades amb, a, amb els drets humans, eh, el canvi social que, que s'està produint els, els últims anys, eh, força a que hi hagi un canvi de posicionament d'aquests polítics. Que això realment eh, sigui una voluntat real de fiscalitzar Eh, perquè això sigui real, no només han de ser paraules, han de ser fets. I els fets eh, vol dir doncs, que, que dintre d'aquests cossos doncs, hi hagi mecanismes de control eh, i fins i tot passin coses que el mateix exsergent hi deia. Eh, ens, ens explicava a tots d'una manera molt supremament que el cos d'antiabalots de la Guàrdia Urbana de Barcelona és un cos il·legal, deia aquest eh, excomandament. Per què? Perquè les funcions d'ordre públic Eh, són exclusives eh, dels Mossos d'Esquadra i no poden estar en mans de l'OEV. Per tant, si hi ha voluntat real de, de que, de que això sigui un canvi, no han de ser paraules, sinó que han de ser fets i han de ser polítiques concretes. I això, un cop passi la l'onada de l'impacte que ha la l'emissió del documental, veurem si és eh, real o si és només de cara a la galeria. Xavier Tigues? Sí, jo crec que Jesús ja ha explicat molt bé el, el tema aquest i no, no cal que rebondi amb les paraules. Uh -huh. Els ho deia també perquè, clar, aquí a Mallorca ara mateix tenim obert també una, una investigació, en aquest cas sí una investigació judicial al voltant del que passava a la Guàrdia Urbana, a la policia local, perdonin, aquí no és la Guàrdia Urbana, la policia local de Palma consorciada també en policies locals, com la de Calvià Marratxí, i que acceptava suborns en canvi de sexe, alcohol i drogues. Sembla que la corrupció dins els cossos policials no només afecta en aquest cas la Guàrdia Urbana de Barcelona, sinó que va molt més enllà, com les denúncies de maltractaments. No sé si la directa, que està molt pendent d'aquestes qüestions, eh, té alguna confiança en que hi pugui haver -hi un canvi arran d'aquest documental. Li demano una mica pel, pel seu olfacte, per la seva intuïció. Si li, diu que ara, si li diu que ara mateix és una postura car la galeria o que a llarg termini hi haurà canvis en els cossos policials més enllà de la ciutat de Barcelona eh, al conjunt del país. Jo el que veig és que aquestes estructures són molt corporatives, eh, veig que hi ha alguns agents, pocs algú però, però existeixen que tenen eh, voluntat i tenen ganes de que això canvi. però dintre d'aquestes estructures tan corporatives on hi ha una, un control sindical Eh, per part d'alguns sindicats eh, molt, molt, molt corporatius que fan més una defensa dels agents que no pas una defensa de la veritat o de la transparència, és molt difícil eh, que això canvi. Hauríem de canviar aquestes estructures perquè això canvi. i hauria d'haver una voluntat política de que aquestes, aquestes estructures canviïssin. Malgrat això, hi ha algunes persones dintre de, de, de la Guàrdia Urbana que, que hi detallen. Nosaltres eh, n'hem conegut algunes, eh, com el cas d'aquest exsergent, Eh, i això pot, pot portar alguns canvis, eh, però em sembla que serà que, que trigarà temps en veure's i que, en tot cas, eh, hauria de ser una voluntat política molt clara, molt determinada, eh, que no es tingués pendent de càlculs ni de pensar si, si el, el lobby que significa aquests eh, sectors corporatius de la policia els hi faran una campanya en contra els partits en cas que vulguin apretar o vulguin deixar d'apretar perquè vegi més transparència eh, dependrà molt de la valentia i de la determinació que tinguin els responsables eh, que, que governin l'institució Jesús Rodríguez, periodista de la directa i Xavier Artigas, coordinador del documental Ciutat Morta i membre de la productora Metremuster. Moltes gràcies a tots dos per la vostra presència telefònica avui al Tento el dona Mediterrània. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Són les 11 i 25 minuts. Hem parlat d'aquest documental, Ciutat morta, un deute que teníem amb la nostra audiència, perquè feia dies que en parlàvem, però encara no havíem pogut entrevistar els seus principals protagonistes. Ara fem una petita pausa publicitària i tornem tot d'una per parlar-los una altra vegada en la nostra secció internacional d'Ucraïna. Enviaré una iniciativa de ley para otorgar una amnistía general a todos los participantes en los hechos de violencia que afectaron varios municipios del estado de Chiapas desde el día primero de enero de 1994 hasta las 11 horas del día de hoy, 16 de enero. ¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De qué nos van a perdonar? ¿De no morirnos de hambre? ¿De no callarnos en nuestra miseria? ¿De no haber aceptado humildemente la gigantesca carga histórica de desprecio y abandono? ¿De habernos levantado en armas cuando encontramos todos los otros caminos cerrados? ¿De no habernos atenido al código penal de Chiapas, el más absurdo y represivo del que se tenga memoria? ¿De haber demostrado al resto del país y al mundo entero que la dignidad humana vive aún ...y estén sus habitantes más empobrecidos... ...de habernos preparado bien y a conciencia... ...antes de iniciar... ...de haber llevado fusiles al combate... ...en lugar de arcos y flechas... ...de haber aprendido a pelear antes de hacerlo... ...de ser mexicanos todos... ...de ser mayoritariamente indígenas... ...de llamar al pueblo mexicano todo a luchar... ...de todas las formas posibles... ...por lo que les pertenece... ...de luchar por libertad, democracia y justicia de no seguir los patrones de las guerrillas anteriores, de no rendirnos, de no vendernos, de no traicionarnos. ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Los que durante años y años se sentaron ante una mesa llena y se saciaron mientras con nosotros se sentaba la muerte, tan cotidiana, tan nuestra, que acabamos por dejar de tenerle miedo los que nos llenaron las bolsas y el alma de declaraciones y promesas, los muertos, nuestros muertos tan mortalmente muertos de muerte natural, es decir, de sarampión, tosferina, dengue, cólera, tifoidea, mononucleosis, tétanos, pulmonía, paludismo y otras lindezas gastrointestinales y pulmonares, nuestros muertos, tan mayoritariamente muertos, tan democráticamente muertos de pena porque nadie hacía nada, porque todos los muertos, nuestros muertos, se iban así nomás, sin que nadie llevara la cuenta, sin que nadie dijera por fin, el ya basta que devolviera esas muertes su sentido, sin que nadie pidiera a los muertos de siempre, nuestros muertos, que regresaran a morir otra vez, pero ahora para vivir. Los que nos negaron el derecho y don de nuestras gentes de gobernar y gobernarnos, los que negaron el respeto a nuestra costumbre, a nuestro color, a nuestra lengua, los que nos tratan como extranjeros en nuestra propia tierra y nos piden papeles y obediencia a una ley cuya existencia y justeza ignoramos, los que nos torturaron, apresaron, asesinaron y desaparecieron por el grave delito de querer un pedazo de tierra, no un pedazo grande, no un pedazo chico, solo un pedazo al que se le pudiera sacar algo para completar el estómago, ¿quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? el Presidente de la República, los Secretarios de Estado, los Senadores, los Diputados, los Gobernadores, los Presidentes Municipales, los Policías, el Ejército Federal, los Grandes Señores de la Banca, la Industria, el Comercio y la Tierra, los Partidos Políticos, los Intelectuales, Galio y Nexos, los Medios de Comunicación, los Estudiantes, los Maestros, los Colonos, los Obreros, los Campesinos, los Indígenas, los muertos de muerte inútil, ¿quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Bueno, es todo por ahora. Salud y un abrazo, y con este frío ambas cosas se agradecen, creo, aunque vengan de un profesional de la violencia, subcomandante insurgente Marco. Señoria ficcon ci be pu dom daga te ki hallion 5 fois podok de kici roe jambari yo nu se jambari torchio etambari fide de kutahangi ki fik dabaren di soluci What to land, we digite Bokuchi Ocupaii dacaii, tabau niu genaii Tole mingi cimbo leo, linii dundu am sa leo Yekatil se loho, bule begu niu japo Yoni niar niarangi, yonu tega, yonu caca carangi Boko fedon cu aci, da ma siin po sama patch ma stationa Barcelona but yo paiti la boss sonna begna free begna yow ko dox di nitou dal di yeung war na xey am liguey def ci ko tali fay lo lo waral mari fay fo ma kiss mangi chay dawti ucila ku kay mo lo lañ ko sakku tay ben bapp ben xone ku bokku fiñi xol system bi fiñci tollu noar neătul do nouar ho ca hofle Nu moment si fanengajar com que a creer,gent haite i să mor fat ol cer de pe papa credem que ne vollesguinau. Vi se stramunguiau, He la multe bates bate bunyi da Ne le no hi ha una llenguita, no hi ha una llenguita, no